а звідси вже й до Ушакова, до тайної канцелярії, шлях короткий. 23 липня притягли до тайної канцелярії Августова. Та заперечував він чисто все. Заявляв, що тільки говорив того, що дім будують наслідникові Петрові Федоровичу. Звели віч-навіч Молчанова й Августова. Але кожен свої слова обстоював. На другий день... Допитували й другого капраля, Чернявського Івана. Потвердив він, що дійсно таки Молчанов йому частку розказав. Звели й його з Молчановим, віч навіч. І Молчанов заявив, що дійсно всього, що чув від Августова, не розказав. Ухвалив Ушаков Молчанова, для малолєцтва його розспрашувати з батагами, а на дибу не брати. 29 липня в присутності Ушакова відбувся перший допит. До Нощикові – перший кнут. Почали бити батогами Молчанова. Плакав він, кричав, що правдиво доніс на капраля. А поруч стояв Августов і теж не признавався. Вивели обох. Проминув тиждень і знову вдруге скуштував Молчанов батогів і знову стояв на своєму. Від тяжкої муки захворів молодий хлопець. Мусила тайна канцелярія дати перерву, доки видуже, доки знову можна на муки брати. 2 жовтня відбувся останній, рішучий, третій допит Молчанова. Привели його тепер до застінку. Ременем зв'язали руки, на голову сів помічник ката – і почалася кара. Та впертий був кадет. Стояв на своєму. Знав би, що на цьому кінець його мукам. Знав це добрий Августов, що стояв поруч. Знав, що до нього надходить черга. Вивели Молчанова з застінку. Наблизився кат до Августова. Роздяг його. Підняли Августова на дибу. Захрустіли руки. Засвистіли перші удари кнута. Не стерпів тяжкої муки Августов і признався у всьому. Тільки заперечував, що, мовляв, нічого не говорив, що цариця живе з Розумовським. Допитували його, де ж він чув все те, хто йому те говорив. І ось тут знову признався Августов, що чув усе це від родича, зятя свого, Семена Очакова. Муншинського палацового помічника, як був у нього в гостях цього року, навесні. Того ж дня, через кілька годин, привели до тайної канцелярії і молодого 23-літнього Очакова. Ну, звичайна річ, заявив він зараз же, що нічого знати не знає, відати не відає. Привели знову до канцелярії Августова. Звели обох родичів, а віч навіч – Заперечував свою провину Очаков. Вивели Августова. Прочитали Очакову указа, щоб ні з ким не говорив, в якій справі його затримано. І повели до тюрми. Через два дні опинився Очаков на допиті у застінку. І тут, побачивши страшні знаряддя муки, признався Очаков, що дійсно таки була в нього така розмова з Августовим. Сиділи вони, пили якісь Звіробії, впилися добре. І тоді сказав Очаков Августову ось, де Олекса Григорович Розумовський, дуже хворий, а государиня його в превеликій милості утримує. І коли буває, він хворий, і государиня їсть з кавалерами, тоді Розумовський з государинею за столом сидить в одному шляфроці. І можна думати, що Розумовський з нею, государине, живе. Справа була ясна. У жовтні 1745 року ухвалила свій присуд Тайна канцелярія. Ухвалено було замість смертної кари, що її, мовляв, заслужили і Очаков, і Августов бити їх кнутом і заслати на роботи вічні Августова до Сибіру а Очакова – до Оренбурга. Що ж до ізвідчика Молчанова, то тайна канцелярія пропонувала за прави його про такі великоважні слова донос, особливо ж за не повинне в його тому доносі терпіння нагородити одним рангом. Ця думка пішла на затвердження до цариці. Але за багатьма важливими справами – забули про Августова й Очакова і сиділи вони в холодній брудній в'язниці аж до 1752 року і тільки тоді з затвердження цариці ухвалила тайна канцелярія замість кнута бити їх плітьми нещадно розіслати по далеких містах Августова записати в солдати в оренбурзький гарнізон а Очакова – у Казанській. Так само в цьому ж році порушила тайна канцелярія знову прохання про нагороду донощикові, Бо як ждали кари майже сім років, обидва підсудні, такі ж довгі роки ждав нагородий донощик. Розмова з простоти. Не було ладу. Не було згоди в сім'ї Петерговського токаря Михайла Д'якова. Увесь час пиячив він.